Aşhedu Allāh illa Allāh wāḥdahu la, la sharīkalah, wa aşhedu anna Muḥammadan abduhu wa rasūlu. Allāhumma aati nafsi taqwa ha wa zakiha, anta khiru man zaka ha, antawaliyha wa maulaha. Ama bādhu. Ikhutul imān, ikhutu fī dīn. Wa Wa'uhibukum filah Alhamdulillah Suma Alhamdulillah Ikhutul Iman Alhamdulillah Kita boleh sambung majlis ta'lim ta ini Alhamdulillah Kita Buku kita ini Mencetak generasi Rabbani Mencetak generasi Rabbani Mungkin anda masih ingat apa makna perkataan Rabbani ini pasal kita di akhir tahun Pak Isha ni. Apa makna mencintak generasi Rabbani. Quran kata, Kunu dalam surah Ali Imran. Jadilah kamu Rabbaniyin. Bermakna orang yang berhubung dengan Tuhan. Semua aktiviti kita, ikhwan, mesti ada kena-mengena dengan perintah Tuhan. Mesti termasuk kalau kita tak buat satu benda, larangan Tuhan Kalau kita tak tinggal satu benda, arahan daripada Tuhan Dia mesti begitu Sebab apa ya khuan yang pertama Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah Ta'ala itu Rabb Apa makna Rabb? Khalik. Apa makna Rabb? Malik Apa makna Rabb? Mudabbir apa makna Rab? Sayyid. Apa makna Rab? Razak. Lima kalimah ni tersimpan dalam satu perkataan Arab. Nama dia Rabb. Orang Arab kata, Rabbul Ibil. Ini tuan kepada, Ibil kata apa? Unta. Ataupun onte. Ini tuan kepada Unta. Apa dia paham? Malik dia pemilik tunggal unta itu. Mudabbir dia yang menguruskan kehidupan unta itu. Sayyid tak ada perkongsian antara dia dengan unta itu. Tak kongsi dengan siapa apa. Razak. dia yang bagi makan, bagi minum kepada unta itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia boleh kata Alhamdulillahirabbil alhamdulillahi Nas dia boleh kata Alhamdulillahirabbil malaikati wal jinn dia boleh kata segala puji bagi Allah Tuhan yang Tuhan yang memiliki malaikat dan jin jin dia boleh kata alhamdulillahirabbis samawati wal Ardi wa ma bainahuma ayat itu boleh datang begitu tak salah Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Secara jumlah khabarih ayat, kalau Tuhan kata, Alhamdulillahi Rabbin dia adalah pemilik manusia. Mukhalafah ayat dia akan jadi lain daripada manusia, dia tidak kuasai. Yang lain kuasai. Maka dia tak sebut manusia, dia tak sebut jin, dia tak sebut apa-apa. Dia sebut... Rabbil alamin. Alamin adalah kata jamak daripada alam. The plural daripada alam. Kita adalah alam. Apa yang kita boleh tengok, boleh rasa, boleh dengar, boleh sentuh, boleh terokai, boleh jumpa, kesemuanya itu alam. Hanya Tuhan bukan alam. Dia adalah Rabb. Dia adalah pencipta alam. Khalik dalam bahasa Arab, beberapa perkataan khalaqa. Lagi satu dalam bahasa Arab, jaala, jaala pun bagi jadi, khalaqa pun bagi jadi. Tapi cara bagi jadi itu tak sama. Kalau jaala, benda tu dah ada dia tambah, dia tambah. Tapi kalau khalaqa, khali dia bagi jadi benda tu tak dok lagi. Alam ni tak dok lagi. Apa pun dalam alam ni tak ada lagi maka Allah Taala itu pencipta bagi ada. Dalam surah hadid Allah katakan huwal awwalu wal huwa akhiru huwaz zahiru wal huwa batin. Allah kata Allah itu yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Dia buat benda tak ada kepada ada Malik dialah pemilik Satu-satu pemilik Yang mempunyai, yang menguasai Benda itu Dia mudabir Dia urus ke mana benda tu nak pergi Jatuh ke apa semua Dia urus Karena itu ikhwatul iman Allah Ta'ala itu dia adalah Razak, dia yang Supply kehidupan rezeki kepada hal Alam ini dan dia apa dan dia adalah sa'id. Sa'id. Orang Arab panggil sa'id-sa'id kan, tuanlah, tuan. Lah. tuan. Sa'id dulu dia depa hantar surat Sa'id Abdul Halim. Musa'id oh, juga nama ni. <laughs> <laughs> dia buat sa'id. Maksud dia surat ni ditujukan kepada si penama tu lah. Kalau sa'id di, di tempat Arab, tempat kita ni bila kata sa'id tu keturunan Arab. Di sisi Arab tu bila kata sa'id belum tentu keturunan Rasulullah lagi. Panggilan hormat, inci, tuan, panggil saya Habib. Habib tak ada apa-apa, orang yang dikasihi. Kalau belah Yaman, ustaz, dia tak panggil ustaz, kita Habib. Kawan saya Yaman, kita Habib Abdul Halim. Oh, saya kata Habib juga aku. <laughs> Habib, orang yang dikasihi. Kita pergi sebelah Thailand, dia panggil kita Baba. Baba Baba tu kira ustaz lah Ikutlah Orang-orang panggilan hormat Itu semua panggilan hormat Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan Kita tak boleh lepah diri daripada Tuhan Sebab apa? Sebab nak lepah diri macam mana? Dia itu adalah Rabbil Alamin Rabbil Alamin Tak mana nak lepah diri ni? Iman yang buat maksiat Iman yang taat Tak mana nak lari daripada Tuhan ni? Quran kata walaqad ji'tumuna furada akhirnya kamu akan kembali kepada kami furada sebatang kara Macam mana mak bapak kamu lahir kamu dulu keluar seorang keluar seorang macam tulah kamu akan balik Temukan bukan Wataraqtum ma khawwalnakum kamu nanti tinggal semua semua satu tak. Dalam hadis Muslim Nabi pula cerita tentang yutbi'ul mait salasah ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji' itsnan wa yabqa wahid. Nabi kata mayat itu akan diikuti oleh tiga perkara. 2 daripada tiga takat atas mulut kubur aja, Satu akan bersama dengan dia. Nabi kata keluarganya, hartanya dan amalannya. Adapun Nabi kata hartanya dan keluarganya takat atas kubur aja maka amalan dialah yang sama dengan dia. Jadi rabbani mencetak generasi rabbani generasi yang tidak pernah merasakan putus hubungan dengan Tuhan. Walaupun kita miskin, kita susah, kita rapelah, kita musibah macam mana Tuhan bagi hubungan rabbani tak boleh hilang daripada hati kita. Sekali Tuhan menyatakan la taya asu. Janganlah kamu ini menjadi golongan yang berputih asa daripada rahmat aku Kita senangkah? Kita susahkah? Rupa parah elokkah? Huduhkah? Hati kita tak pernah putih daripada Tuhan Kerana apa? Kerana Rabbul Alamin memerintahkan kita Jangan putih asa Ini kita nak cerita Tamanah ya kawan Kat anak-anak kita Antum, kita sedang, kita tak sedang. Kita baca buku ni daripada bila bulan posar baru ni kita baca kan. Dalam kuliah asa' kita. Sampai muka surat seratin 40 dah kita. Tu sedang, tak sedang. Maknanya cara sedang, tak sedang tu sambil kuliah, sambil lena tu nama sedang, tak sedang. Kuliah lena, ustaz melambat, apa-apa, meawak, ustaz melambat. Sedang, tak sedang muka surat seratin 40. Jadi saya rasa buku lagu ni elok kita simpan di rumah satu. Kita beli kita simpan. mencetak generasi rabbani. Muka surat 140 ni ikhwan dia nak bawa satu tajuk. Bila kita mendidik anak-anak. Di antara benda yang agama minta kepada kita. Sebagai pendidik. Sebagai pendidik. Hindari mencela dan mencaci anak-anak. Orang panggil apa pendidik? Apa? murabbi murabbi in English what we say educate huh? okay. educate oh baru dengar ni nak tulis ni <laughs> educate eh? ha, kita pen... yang nak panggil lecture-lecture tu dia lah lah ha, pendidik lah kita sebagai pendidik betul eh kawan nak tenang pokok apa kena sabak tapi ikhwan yang kita nak jaga ni apa? Dia hati manusia. Pertama, Imam Ibn Qayyim menyatakan bahawa sesiapa ini dalam kitab di Madaridus Salikin. Kata Imam Ibn Qayyim Dia mati pada tahun 751 Hijrah. Kata Imam Ibn Qayyim Sesiapa, sesiapa yang boleh merawat hatinya. Sesiapa yang boleh merawat hatinya. ...mengubati hati orang lain. Hati kita ada pun hati orang lain. Kita boleh menjaga hati orang tu Sampai satu peringkat kita kata... ...ambul bersihnya hati gawang tu. Tiba-tiba kata Imam Ibn Qayyim. Orang itu berjaya dirawat hatinya... ...diubat hatinya... ...diberi rawatan pada hatinya... ...dengan tidak memakal, ...dengan tidak memakai mana-mana manhaj... ...yang diambil dari... Dengan tidak memakai manhaj Yang diambil daripada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kecahwilah hati itu adalah hati yang tertipu Ini kerana Para ambia, para rusul Merekalah doktor yang paling pakar Untuk merawat jiwa manusia Allah subhanahu wa ta'ala Telah menghantar para rasul Bukan untuk merawat luka di badan manusia Tetapi untuk merawat jiwa-jiwa manusia kalau bukan kerana rasul dan tugasnya. Kalau bukan kerana perutusan rasul dan tugas ini. Maka kita tak akan jumpa rasul. Rasul mai bukan nak jadi chef wan ajak bubuk suara kat kita. Tak. Rasul bukan tak ada chef wan. Chef wan bila dah. Marah Alhamdulillah tu kat saya. Chef lah. Bukan mai kepada kita nak jadi chef. Nak ajak masak. Nak ajak tu. Nak ajak ni. Dah. Tapi nak ajak bagaimana hati kita kena beriman kepada Allah dan kata Imam Ibnu Khayyim ubat dan penawar yang paling besar yang kalau ubat ni tak ada hang lah ubat lain bubuh dalam hati hati tak akan jadi elok ubat yang paling besar yang kerana ubat ini para rasul mati adalah tauhid kepada Allah Karena itu Allah berfirman dalam surah An-Nahli. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. An-Ni'budullah wajitani butta'ud. Kami hantar tiap-tiap umat itu rasul. Untuk apa? An-Ni'budullah. Mengajar umat itu abdi diri kepada Allah. Tauhid kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala send messenger to us. Betul bahasa itu ha? Ah, ha, jangan main-main. Itu ikhlimah melambak. <laughs> Allah Subhanahu Wa Taala send messenger Rasulullah to us why to teach us how to worship Allah. Worship, no lah, worship. Worship, worship. Itau, neng. Worship. Allah hantar Rasul yang untuk ajak kita bagaimana ibadat kepada Allah. Mereka doktor yang paling hebat dalam merawat jiwa manusia. Sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Quran. Kepada kita. Qad Qad'af lahman tazakka. Qad'af lahman tazakka. Semua dengan dia. Maksudnya ustaz Ada dua ni Qad afl-lahman Zakkaha Qad afl-lahman Zakkaha Sambungan dia Wa qad khabaman tu perasa tu Itu ha. perasa Lagi satu ayat Qad afl-lahman Zakkaha Ada bukan? Dalam surah Sabihis Qad afl-lahman Tazakkah wa zakara asma rabbih Allah guna perkataan qad aflah aflah kita kata untung sukses hati manusia ni ikhwan akan berjumpa dengan keberuntungan kalau Allah guna man siapa-siapa pun dia guna nakirahman bukan hati ustaz bukan hati siapa-siapa siapa-siapa pun kalau dia bersihkan hati dia Hati dia akan. Dia akan melihat untung. Dia akan melihat untung. Dia akan lihat untung. Dengan apa? Zakaha. Zakaha. Zakaha. Bersihkan dia. Bersihkan dia. Dalam surah Sabihis tadi kata. Bersih macam mana? Wazakaras marabbihi. Fasallah. Bersih sampai perangkat jiwa dia boleh ingat kepada Allah. Dan dia, dia boleh sujud kepada Allah. Dia boleh sujud dalam ketika diuji dan tidak diuji. Dan dia istiqamah dia dengan sabak. Kan ulama' kata sabak ada tiga kan? Sabak dalam melakukan ketaatan. Sabak dalam meninggalkan maksiat. Dan sabak dalam musibah. Dalam tiga-tiga ni, ikhwan, yang agak challenging. Challenge ke challenging? Challenging eh? Yang agak macam tarik tali eh. Berhentak. Sabak meninggalkan maksiat Sabak nak tinggal tu Rokok habrasak baru tu Siapalah tahu dalam tu ada dadah na? Hari ni baru orang tahu Dalam vaib tu ada dadah Baru orang tahu Tujuan vaib tu nak tinggal rokok Akhirnya dah tak boleh tinggal rokok Dia akan ketagih dadah Tengok <tuh> راغت ولا تلكو بايديكم الى التهلكه tinggallah pasal tiga orang ayat Quran ni agama ni kalau kita nak faham ialah sebahagian benda benda kita tanya ustaz betul tapi ustaz tak dah bagi orang faham orang tak akan nampak agama selagi mana kita tak ambil figure yang paling besar Rasulullah tunjuk ke orang Rasulullah lah menterjemahkan agama tidur dia bangkit dia makan dia masuk tanda keluar tanda berkeluarga Rasulullah lah yang telah menterjemahkan dia adalah turjuman penterjemah agama ni apa Tuhan suka apa Tuhan tak suka Tuhan mau kita ibadat macam mana sampai bengkak kaki dia pasal itu kita tak boleh cari orang lain kita akan tersasar Quran kata bersihkan hati Imam Ibnu Qayyim kata para anbiya' lah yang tahu apa masalah hati kita kerana Tuhan ajar dia Depa bukan pergi sekolah para ambil Mereka mendapat wahyu dan wahyu takkan dapat pada orang lain. Kita kalau nak tahu wahyu kita kena ambil proses dia. Mai yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan hadis Bukhari. Siapa Tuhan nak bagi dia baik, Tuhan bagi dia reti agama. Tuhan bagi dia faham agama. Adakah kita faham agama ni masa kita tidur ni bodoh, bangkit-bangkit Tuhan nak bagi kita faham agama. Bangkit-bangkit cerdik semua. So tak. La dalam bahasa Quran dalam suratul kafir wahyu Habis macam mana kita kalau Tuhan nak baik Tuhan bagi kita faham agama Nabi sebut Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi Tariqan ilal janah Proses dia Proses dia kita kena duduk Belajar kita kena melalui satu jalan bagaimana sistem wahyu dipelajari. Yang telah Nabi tinggalkan. Bukan menempah wahyu baru yang telah ada. Allah mudahkan jalan kita sampai ke syurga. Itu adalah proses kita. Lepas itu Allah sayang kita, ya ikhwan. Allah bagi ilmu kepada kita. Allah bagi ilmu kepada kita. Kerana itu kena melihat pada Rasulullah. Kita baca ni, ikhwan, ya, menghindari celah. Kita jangan celah anak. Kita jangan kata lebih kurang kepada anak kita. Kenapa? Kenapa? Emosi dia terganggu? Mungkin. Dia tak boleh membesar sebagai anak yang baik? Mungkin. Hak tu semua kita tak tahu. Tapi yang kita tahu satu yang pertama kerana Nabi tak bagi. Antum, bila Antum masuk tandas, Antum keluar tandas. Antum masuk tandas, keluar. Kau tak keluar-keluar? <laughs> keluar kan? <laughs> soalan saya. Soalan, soalan orang putih kata apa? Question. My question is... Antun baca apa ketika keluar tandas? Ini apa kisah? Okey, apa dia? Rufra Rufra naka. Itu sependek-pendek doa kan? Rufra Naka So So I'm ask you another question Apa makna Rufra Naka? Rufra Naka Dia berpakaian Raufara Ampun dosa Antum masuk tandas Adakah berdosa? Orang putih panggil dosa apa? Sin Sin Antum masuk tandas Sikit perut Lari-lari-lari Tenang pintu. Siapa kita lah Duduk satu rokok huh. Lepas tu dia habis Kata-kata semua Antum keluar daripada tandas Bila Antum keluar daripada tandas Antum kata gufranak, ya Allah, ampunkanlah aku. Okey, sekarang. Sekarang, saya bagi pada Antum. I give you ten saat. Saat, Om Menteri panggil apa? Second. I give you ten second. Please, close your eyes. Give me the answer, answer. Give me the answer. Kenapa bila Antum keluar daripada tandas, Antum minta ampun kepada Allah? Masuk so, akal okay. ya? para ulama tak dapat mencari jawapan yang tepat andaian banyak saya akan sebut satu daripada andaian jawapan yang tepat tak dapat termasuk tanda apa yang paling sinonimnya keluar keluar tanda alhamdulillah negara tadi kita sebelum masuk tandas mata jadi macam ikan sempat tak nampak apa dengan sakit perut dengan kawan tu pula. Berak batu tadi tak keluar-keluar. Bila kita dah selesai. Kata hajat cerah mata peluh turui. Patut-patut kita keluar Alhamdulillah. Tapi riwayat menyatakan Nabi kata. Khufranak. Karena itu saya katakan. Satu daripada sebab. Kenapa kita buat begitu? Mesti kita menjadi Rabbani. Sandar terus kepada Tuhan. Walaupun hikmah dia tak tahu lagi. Kalau antum kita baca senarai kehidupan para sahabat kita tak jumpa jawapan dia. Para ulama kemudian baru bercakap kenapa Nabi sebut ghufranak? Kemungkinan, kemungkinan. Tapi yang tepatnya kita baca kerana ittiba' us-sunnah. Kan? Baru ulama bincang. Kenapa Rasulullah bila dia masuk tandas, dia keluar dia kata ghufranak. Ya Allah ampunkanlah aku. Sebab Aisyah menceritakan kepada kita Rasulullah ni sepanjang hayat dia mengingati Allah. Sepanjang hayat dan masa dia ingat pada Allah betul. Tiba-tiba satu tempat saja dia tak boleh ingat kepada Tuhan. Dalam tandas. Katalah duduk dalam tandas tu dalam 2 minit. Dua minitlah baginda tak boleh sebut nama Allah di mulut. Maka dua minit itu menyebabkan baginda rasa teramat-amat berdosa kepada Allah. Maka apabila baginda boleh keluar daripada tempat itu. Kalimah yang pertama baginda akan kata. Gufraan aku ya Allah. Nikmat yang bagi tadi aku tak ada puji yang. Lambat sangat aku menangguh kesyukuran pada yang. Ampun telah aku ya Allah. Allahuakbar. Ulama' cuba cari jawapan. Itu cuma hanya pencarian. Hakikatnya Allah Alam. Allah yang Maha Tahu. Lepas itu orang yang berpahala besar di hari akhirat ni. Sampai dia ikhwan. Orang yang, orang yang ketika dia hidup. Dia lah ni. Dia mati. Tiba-tiba tersenarai dalam riwayat hidup dia. Dia mengikut Rasulullah kerana yakin dan iman. Walaupun dia tak tahu sebab-sebabnya lain. Nabi tidur sebelah kanan. Tak tahu. Zaman hari itu. saintifik saintifik ni. Tak main lagi. Hari ni orang bincang tentang bagaimana jantung proses darah, hantar ke otak, tarik mereka buah pinggang, kedebang, kedebuk. Dulu mana ada. Tetapi mereka Quran sebut dalam ayat seratih surah Taubah Tentang... Mereka itu sabiqunal awwaluna min al-muhajirin wal ansar. Allah suruh kita meneladani iman dan cara mereka menerima Rasulullah. Allah suruh kita tiru mereka sebijik Quran kata walladhin tattabauhum biihsanan dan orang yang datang kemudian mengikut muhajirin dan ansar dengan cara yang cukup baik. Barulah kami bagi redha kami dan syurga kami. Artinya ikhwan. Kita ni. Mesti bergantung kepada generasi awal. Bagaimana dia berfaham agama. Pasal itu bila orang kata. Pasal kita didik anak. Kita panggil anak. Sayang. Sayang ayah. Sayang abah. Pasal bila orang panggil sayang. Orang, orang buat kajian kemudian. Orang kata naluri anak tu. Okey lah kita terimalah yang mana-mana sabar. Tapi kalau depa ni tak mai buat kajian sekali pun, kita akan kata kita kita tak mencela anak, kita tak meng, meng, uh, memaki hamun anak kerana dalam agama kita ini ada larangan demikian. Nabi kita sibabul mukmin fusuq wa qitaluhu Nabi kita sibabul mukmin hang mencela orang mukmin itu satu kefasikan. Sama hampir pukul dia, Nabi kata dosa besar. Dosa amat besar Nabi kata. Jadi dalam pendidikan anak-anak penting. Tadi dalam reta tadi isteri saya dok cerita. Isteri saya. Na. Isteri Penang lah. <laughs> Simbang saya. Satu cerita yang menarik tentang pendidikan anak. Ini saya ambil daripada dia lah. Saya kalau main dengan bini saya kena jaga. Saya main sorang saya merepek. <laughs> Dia cerita ceritanya menarik, ceritanya menarik. Cerita pendidikan, Dunia pendidikan. Satu bapa, satu anak, satu bapa semisi so, lah, kerja besar, kerja besar, gaji besar. Sibuk lah, sangat sibuk berbangun semua. Anak pergi sekolah macam biasa, tapi problem anak ni, kira kira, cikgu doa tak sokong selalu dua. Lah. Macam anak Pak Hassan kita Sampai cikgu panggil Cikgu panggil anak Pak Hassan kita Anak Pak Hassan kita nama apa? Ghazali, Sazali. Panggil Bagitahu kata dia corak dakwat kat cikgu dia Oh sibuk Ke debang-debong begitu-begini sibuk Satu hari dalam kepenatan dia sibuk Dengan badan dah habis dah tenaga Bawa Aita nak balik Dapat call daripada sekolah Cikgu panggil suruh mai. Dia pun pergi sekolah. Hantu bayang dengan letih dengan tak larat hantar anak, -anak pergi sekolah. Tiba-tiba cikgu make decision. Cikgu kata sorry to say sir today kami buat keputusan, kami kena buang sekolah Buang sekolah. Hantu dia dengan letih dengan tak larat dengar macam tu, kira jantung dia ni macam jatuh di pesada yang yang keras. Berkecat Lepas tu cikgu duduk ceritalah Satu, dua, tiga Dia pun tak tak dengar dah Kepala dia Dia tak dengar dah Dia terlampau kecewa dengan anak dia Tak cakap banyak Dengan tak cakap banyak Pegang tangan anak dia Balik ke rumah Terus balik ke rumah Dia kata pada anak dia Dia dah tengok dah keputusan anak dia Dan ni anak dia pula Kena tengok keputusan dia Lepas dia buat apa kat anak dia dia tak mau tengok muka anak dia, dia tak mau cakap apa dengan anak dia, pegang tangan anak, campak dalam kereta, ambil baju budak dalam beg, baling masuk dalam kereta, pecut kereta selaju-lajunya, masuk dalam satu hutan, ada satu mahat tahfiz. Ambil anak, pilih lepas situ. Dia kata from now, from now dia kata. Hang tak akan tengok dah muka aku. Campak anak dah situ. Dia bagi tahu dekat pengetua sekolah Tiap-tiap bulan dia akan pergi ke sekolah bayar yuran sekolah Tapi dia tak akan tengok muka anak dia sekali-kali Berapa lama benda ni berjalan ni khuan? Sembilan bulan ke sepuluh bulan Oh dah syak, dah syak. Ini bukan sahih Bukhari tau Jangan <laughs> <Saya susur> <persuaded. laughs> Ini bukan sahih Bukhari Saya pun bini duduk bercerita tadi Bini punya punya nak pergi hadis apa Abu Hurairah Kan tak nak tak ada, tak ada. Dia jangan Jangan buat serius sangat dia, dia Dia semua buah main lambat ada. Ha. Tapi ada kena mengena Ancajur kita Nanti saya nak kaitkan Tak mana kena mengena Ancajur kita Dalam belah anak-anak Cik-cik bulan Randuk kampung Pergi bayar yuran Randuk kampung Bayar yuran Saya ingat dalam Bini saya kata tadi Dalam 8 ke 9 bulan dia pergi bayar yuran macam biasa cikgu suka dah cikgu blok dia ustaz kata tak mau ke tengok anak saya di mulut anak dia selalu duk sebut ayah dia ayah dia ayah dia dia kata kat cikgu dia kata ustaz saya akan bayar yuran macam biasa tapi saya tak ada rasa apa perlu saya tengok muka dia oh dah siap dia pun nak balik ustaz tu kata kat dia ustaz tu kata tak mau tengok kah dalam tempoh 8 bulan ni tuan tak mau dengarkan suara tuan tak mau dengarkan tak mau tengokkan wajah wajah satu orang yang telah hafal ayat Quran dalam masa 8 bulan 8 bulan saya uh, di mana abang mus kita hantar anak dia hafal Quran menggunakan teknik Turki sekarang anak dia pergi Turki Anak dia hafal Quran dalam masa 9 bulan 30 juzuk Quran Dengan teknik Teknik yang baru Dia ada teknik Dibangi di Dibangi dibangi. Ada sekolah Yang mengapai dengan teknik Turki Oh dah sihat Dia pun tengok muka anak dia Anak dia main Langkah main Muka anak pun kecuk Ayah tak mau tengok muka dia Tengok dia jadi ayah ni yang tak mau tengok muka anak 9 bulan tengok anak hari ni boleh hampir Quran perubahan anak dia tak sangka apa kaitan dengan kita ya kawan kaitan dengan kita ialah dalam dunia pendidikan hadis daripada Abdullah hadis daripada Umar bin Al-Khattab hadis Bukhari dan Muslim Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma dia sangat membentuk शख्सiah insan apa yang kita niatkan kepada tuhan bila kita dapat anak nabi ibrahim dia doa dia rabbi habli minas salih ya allah bagi pada aku anak yang soleh itu niat dia dan Quran kata hadis kata wa innamal likulli imri'in manawa kamu akan lihat buah daripada niat kamu itu Ima di dunia iman di akhirat tang tengok tengok faman ya'mal misqala dzarratin kamu niat kecil ke kamu niat besar ke kebaikan tu kecil ke kebaikan tu besarkah kamu akan tengok lagi kamu akan Tengok setiap amal yang kamu niat dan kamu buat Walaupun dia miskala zara Miskala zara Sebegat zarah Yarahu Kamu akan tengok kata Quran Kalau dia khairan fa khairan Wa insyaran fa syaran Kalau dia baik kamu tengok Baik kalau dia jahat Kamu tengok jahat. Sebab itu betul ikhwan. Bila bini kita kata dia pregnant satu doa kita kena Ya Allah Habli minas salih Bagilah aku yang salih Dan Tuhan akan dorongkan kita ke arah mendidik Generasi yang salih Doa kepada Allah Niat dan doa Letak niat di depan, doa di belakang Usaha between, di tengah-tengah Dan kita nak usaha apa anak-anak kita ya kawan Dengan Quran dan sunnah Tak lebih daripada itu Inna hazal Quran yahdi ya ya'quam Quran memberi jalan petunjuk. Kalau kita didik ikhwan, ikhwan, ikhwan, sorry to say member da muslim, member sistem muslimah. Kalau saya cakap salah betul kan? Apa-apa yang menjadi pendidikan Islam kepada anak-anak, tak boleh kita tak boleh kita jadi lembek macam saya. Tak boleh, ikhwan. Anak kita makan rumah kenuri. Nabi ajak kita. Nabi tegur Abdullah bin Abbas umur kecil kerana makan dengan kiri. Kita kena ajak anak kita. Jangan bagitahu dia budak dia tak tahu apa. Jangan bagitahu lah betul. Seolah-olah yang Nabi ajak tu, Nabi tak tahu budak ni tak arti kena dia macam tu. Jangan menggunakan ungkapan awak lebih tahu dunia pendidikan daripada Rasul yang Tuhan utuskan kepada awak. Jangan cuba bagitahu. Dengan signal apa apa jangan cuba bagitahu. Kalau Nabi kata umur 10 tahun pisah tempat tidur, you kena pisah tempat tidur. You jangan bagi tahu eh, eh apa apa ai apa ai. dia tak boleh dia kalau guruh bunyi dia takut. You nak bagi tahu apa? You nak bagi tahu nabi kata pisah umak 10 tahun itu belum sesuai dengan ke, kematangan budak. Anak you cacat ke, tak cacat. Anak saya tak cacat lah. Maknanya you yang cacat. Otak you cacat. Kalau anak you normal elok pisah dia. Kalau dia jenis tak normal lain bab. Dia budak normal. Bagi telefon dia oi dia bagi telefon biasa dia tahu tak mana nak log in log out on in semua dia tahu. Kita tuan ni tak tahu. You nak bagi tahu anak ni takut guruh lagi. So please be serious dengan pendidikan ini. Abang, abang tak makan berdiri okey lagi. Ni sambil makan sambil duk berjalan duk melompat ni semua kerja kerak dalam hutan bukan kerja manusia bertamadun. Quran kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Budaya manusia, budaya yang terbaik. Insan makhluk terbaik. Quran buat kita. So, masukkan pendidikan itu pada anak-anak. Bila anak-anak masuk sembahyang, ikhwan, please jangan bagitau. Saya tak leh bawa anak saya pergi sembahyanglah. Dia ni Allah mak macam pelesit. Please, tish your son and your daughter tengok-tengok masjid bagi tahu pada dia apa yang Rasulullah bagi tahu you tak perlu you tak perlu guna kepala otak apa aku nak bagi tahu tak payah apa yang nabi bagi tahu pasal masjid nabi baca khutbah nabi baca khutbah tengah baca khutbah Hassan dengan Hussein masuk dengan jubah labuh Allah nabi kata dua ekor ni bagi rapuh betul kepala otak aku nabi turun dukung dia Daripada situ kita tahu apa yang boleh kita faham dengan kelakuan budak-budak. Dan apa yang kita tak boleh faham. Dia lari ujung sana, dia lari ujung sana. It's normal. Betul lah. Ya? Tapi yang tak normal, bila budak tu masuk masjid, dia tak tahu masjid ni apa. Dia masuk masjid umur berapa? 12 tahun. Dia tak tahu tahini itu masjid. Dia tak tahu tak boleh lari depan orang semayang. Dia tak tahu tak boleh pisin. Dia tak tahu kata, kita baca Quran, kawan tu duduk semayang, suara Quran tak boleh ganggu, teringat kawan tu. Kalau suara Quran tak boleh ganggu, teringat kawan tu, suara melompat boleh ganggu. Dia tak tahu. Pasal apa dia tak tahu? Kita tak bagi tahu. Kita pula pergi buat satu di belakang tu, sah untuk kanak-kanak. Oh, budak ni terkedik. Dia panggil kawan Eh, dia, dia panggil ipin, ipin, maipin. Ni ada sah kita ni. Dia tulis. Sah kanak-kanak. Dia tolong tambah main aja, Jadilah sah kanak-kanak main. Dia melompat. Mujuk masjid ni konkrit Itu problem ayah. Antara harap budak 10 tahun tahu ada masjid. Mana dia tahu. Dia tak tahu apa ya khawatir. Mak ayah dia. So mak ayah please. Apa yang mesti. Dia masuk tandas. Dia duduk basuh najis dia. Beritahu kat dia. Abang. Dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili, Nabi ajak bagaimana bersuci itu tanda suci. Hilang reh dia. Hilang ta'nuhu wa rehuhu wa launuhu. Abi Umamah beritahu bila kita bersuci, mestilah Najih itu hilang warnanya, rasanya dan baunya. Bagi tahu ke dia. Pasal ni khazanah pendidikannya Nabi tinggalkan anak-anak kita. Ya, dia tak tahu bau macam mana. Abang bau rasa abang bukan buah dalam tank, dalam mulut rasa rasa najis warna dia warna najis tiga-tiga tu hilang maka bersihlah abang abang pakailah sabun pakailah tu didik pada dia hadis bila kita buang najis kita tiba-tiba kita tak flash kita tak usahakan najis tu hilang bagi tahu kat dia hadis nabi kata siapa yang qada hajat menyusahkan orang tu halalat orang yang qada hajat tu banyak anak kita yang Quran 10 tahun 11 tahun bulan puasa masuk takde yang kita tahu pasal di Riau di belakang tu Imam duk baca al hatta zurtumul maqabi oi aku sikit berol oi dia kawan-kawan dia dia lari masuk banjo dia kata aku aku dah berak dah tadi tapi ayah tak ada aku tinggal kata siang. kita sebagai mak ayah kita kata apa budak budak how dare you you say budak-budak Anak you tak berdosa, tapi pendidikan tu you tahu dah, you tahu dah pendidikan tu. Bagi tahu pada anak-anak kita masuk dalam masjid, walaupun tak masuk waktu lagi abang kena sembahyang doa kat tahiyat dalam masjid. Oh saya abang pun dia, dia dia dia dia tak boleh tahu lagi usah dia kecil, Berapa kecil anak. Ada dua gelo. kita cerita anak kita cerdik dengan orang tapi membawab agama kita kemetotkan ke bola otak dah kita donatkan pemikiran dia salihah ya. bukan kita dera anak kita dia kena terpendidikkannya Nabi tinggalkan kepada antum bayang surah luqman apa luqman kata ya bunayya la tusyrik billah berapa umur anak dia berapa umur anak Umar bukan lima belas. bukan 16 ulam ni ulam ni macam duk berlari tu pasal itu budak-budak lari saya tak marah saya galakkan lagi siapa menang dapat dia ya. tapi kalau budak masuk dia tak tahu time semayang umur 11 tahun 12 tahun dia tak tahu orang duduk semayang dia duduk belakang punya handphone that dia punya parent ada problem dengan sunnah Nabi dah masuk waktu ke? masuk waktu dah? Abu Talha Ustaz Abu Talha dah masuk waktu Azan Azana dah semayang Lepas main kita sambung sikit aja. Ini buku tak baca lagi tau. Dia, baru tajuk dia aja. Buku tak baca lagi. Wallahu'ala. Dah solat